Yak, dukung UV TV, medan blanja di UV Store, www. dot uvstore. dot com. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala salamualaikum In alhamdulillah, wa ala alihi wa salatul wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma baad. Alhamdulillah para pemirsa yang ramati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita insyaallah berjumpa dalam kajian risalah salah satu usul atau al usul ats-tsalatsah. Tiga perkara yang sangat prinsip yang mesti diketahui setiap muslim dan muslimah. InsyaAllah kita masuk pada pembicaraan Pada mukadimah yang kedua Itu tentang salah satu masail Beliau katakan Iqlam rahimakallah Annau yajub'ala kulli muslimin wa muslimatin Ta'allumu Salafi hadhi masail, wal Wal'amalu bihinna Katawilah Semoga anda senantiasa Mendapatkan rahmat Allah Swt wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk mengetahui, mempelajari tentang tiga perkara. Yang pertama, An Allaha Khalakna, Warasakna, Wallam Yastrukna Hamalan, Balarsala Ilainya Rasulan. Man attaa'ahuhu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar Belum mengatakan perkara pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala pula yang telah memberikan rezeki kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala tidak Menciptakan kita dalam keadaan sia-sia. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang dia mentaati masuk surga. Barang siapa yang dia muda rakainya masuk neraka. Wad dalilu qawlu ta'ala. Inna arsalna ilaikum Rasulan. Kama arsalna ila fir'auna Rasulah. Fa'asa fir'aunur Rasulah sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul yaitu Nabiullah Musa alaih salatu wassalam kepada Fir'aun kemudian Fir'aun mendurakai Rasul yang diutus oleh Allah Maka Allah pun adab Fir'aun Dengan adab yang sekonyong-konyong Inilah pokok pertama Di antara tiga permasalahan Yang akan diangkat oleh beliau Dalam mukaddimah yang kedua ini Para pemirsa yang dikit Allah Mari kita sedikit melihat Poin-poin penting pada pembahasan pertama tersebut Pada permasalahan pertama yang beliau angkat Allahu khalaqana Allah Swt yang telah menciptakan kita. Allah Khaliku kuli syaitan. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Bahkan Allah Swt mempertanyakan kepada para makhluk yang saya akan meragukan tentang penciptaan Allah Swt. Amukhliku min ghairi syaitan. Apakah mereka tercipta tanpa sesuatu? Artinya tiba-tiba ada tiba-tiba tercipta Ataukah mereka wal arda Ataukah bahkan yang menciptakan mereka menciptakan langit dan bumi bal bahkan mereka tidak yakin dengan perkara itu Am khuliqu Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan Mereka tahu-tahu ada Tentu ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Atau bahkan, Mereka yang menciptakan langit dan bumi, Dan mereka pun juga tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa menciptakan langit dan bumi? Para pembina sangra mati Allah, Allah menegaskan, bahwasanya Allah SWT, Khaliku Qulishe, Yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan ketika Allah SWT membantah, orang-orang yang mereka menyekutukan Allah di antara bantahan Allah adalah ayyusyrikuna ma la yakhluqu apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun bahkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaqulial Allah menegaskan meletakkan penegasan bahwasanya Allah al-khaliq Dan selain Allah SWT adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Tidak ada yang ada di alam jagad ini kecuali yang ada adalah Al-Khaliq Allah selainnya adalah makhluk. Warasakana Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang telah menyediakan segala kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki mereka semuanya. Manusianya, binatangnya dan semua makhluk yang ada di daratannya, di lautannya, di hutannya, di tempat yang jauh dari jangkauan manusia, maka semuanya dalam jangkauan atau dalam pemeliharaan dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Innallaha Kuat rasa kau terkuatilmatin. Bahkan Allah Swt yang memberikan rezeki lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Para peminat yang ramai Allah Swt ketika Allah menegaskan bahawa kita diciptakan Allah dan kita dilengkapi oleh Allah dengan rezeki yang Allah sediakan untuk kehidupan kita, maka katawilah bahwa keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan ini bukanlah terlahir begitu saja tanpa tujuan. Hingga kundan kita hanya hidup makan dan minum. Dan memuaskan syahwat yang kita butuhkan. Sungguh Allah SWT har tegaskan bahwa kehidupan kita ini kehidupan dengan tujuan yang sangat jelas. Maka beliau katakan, Walam yat hamalan. Allah tidak membiarkan kehidupan kita ini sia inte sehingga Allah pun pertanyakan kepada kita semuanya. att jag ska säga att wa inte kan få en kvinna. Jag vill inte att jag ska säga att jag inte kan få en kvinna. Jag vill inte att jag ska att jag kehidupan dengan tujuan yang pasti dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT para pemirsa yang ramati Allah SWT bahkan Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kita dalam rangka menjelaskan bagaimana status hamba di tengah-tengah kehidupan ini, apa yang harus dilakukan oleh hamba terhadap sang penciptanya Rasul datang Membawa risalah, memberikan penjelasan kepada para manusia apa yang harus mereka lakukan terhadap Sang Penciptanya, yaitu mewujudkan ubudiyah, mewujudkan penghambaan yang total, sebagaimana Allah Swt tegaskan: Wa ma khalqul jinna wal insa illa liya Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia dalam rangka mereka beribadah kepadaku, dan Allah tegaskan. Bahawa terciptanya manusia dan jin Dalam rangka beribadah kepada Allah SWT bukan karena Allah membutuhkan manusia dan jin Barang siapa yang hidupnya tidak mengenal Allah Barang siapa hidupnya mereka hanya untuk makan dan minum Maka dia kehidupannya sekelas binatang Yang Allah katakan kal an am. Mereka bagikan binatang ternak Kenapa mereka demikian Lahum kulubun layafqahuna biha وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَيُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَنٌ لَيُسْمَعُونَ بِهَا Mereka memiliki telinga Allah berikan pada mereka hati untuk berfikir Allah berikan pada mereka mata untuk melihat Allah berikan pada mereka telinga untuk mendengar Akan tapi pikiran mereka, pendengaran mereka Tidak sampai menembus Sesuatu yang menggerakkan hati mereka Beriman kepada Allah SWT Para pemeriksa yang rahmatinya Allah SWT Ketua ilah Keberadaan Rasul yang Allah utus ...sebagai ujian untuk kita semuanya, "Faman ata'ahu dakhala al-jannah waman asahu dakhala an Barang siapa yang mereka mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga dan barang siapa yang dia mendurhakai Rasul, maka dia akan masuk neraka. Sebagaimana Nabi tegaskan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Sesungguhnya setiap umatku ini akan masuk surga kecuali orang yang mereka enggan Woman yak ba ya Rasulullah siapa itu yang anggar masuk jannah ya Rasulullah tentu sebuah keheranan bagaimana ada orang yang mereka anggar masuk jannah maka Nabi tegaskan man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar barang siapa yang dia taat kepada aku akan masuk surga barang siapa yang dia durhaka kepada aku akan masuk neraka maka beliau bawakan ayat inna arsalna ilaikum rasulan sungguh telah kutus di tengah kalian seorang rasul yang rasul ini datang dalam rangka membimbing manusia menyampaikan risalah Allah menunjuki manusia sebagaimana Allah pula pernah pernah mengutus nabiullah Musa alaihi salatu wasalam kepada Firaun kama arsalna ila Firauna rasula sebagaimana kami telah utus ini Musa kepada Firaun sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala akan tapi ketika Firaun fa asafir awnu rasulum ketika fir al rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala fa khadnahu akdan babila maka kami adab dia dengan adab yang sekonyang-konyang Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan ini al mas'alatu thaniyah masalah yang kedua pada masa akan datang Bismillah wassallallahu ala nabiyyina muhammadin waala aalihi washabi wasallam assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh.